Kapitola 16. I přistoupivše farizeové a saduceové pokoušejíce prosili ho, aby jim znamení z nebe ukázal. On pak odpovídaje řekl jim. Když bývá večer, říkáte, jasno bude, nebo se červená nebe. Ráno dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe i umíte. Znamení pak časů těchto nemůžete. Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení ono Jonáše proroka. A opustiv je odšel. A plavivše se učedlníci jeho přes moře zapomenuli vzíti chleba. Ježíš pak řekl jim, hledte a varujte se kvasu farizejského a saducejského. Oni pak rozjímali mezi sebou škouce. Nevzali jsme chleba. A znaje to Ježíš, řekl jim. Co to rozjímáte mezi sebou, o malé víry, že jste chlebu nevzali? Ještě liž nerozumíte, ani nepamatujete na těch pět chlebů a na těch pět tisíců, a kolik jste košů nazbírali? Ani na těch sedm chlebů a na čtyři tisíce, a kolik jste košů nazbírali? Nikteráč nerozumíte, že ne o chlebu, mluvil jsem vám právě, abyste se varovali kvasu farizejského a saducejského. Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů. Přišet je pak Ježíš do krajin Cezaré Filipovi, otázal se učedníků svých řka. Kým praví lidé být jim ne syna člověka? A oni řekli, Někteří Janem křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jerem Jášem, anebo jedním z proroků. I jim, vy pak kým nebýti pravíte? I odpovědě v Šimon Petr řekl, ty jsi Kristus, ten syna Boha živého. A odpovídaj Ježíš řekl mu, blahoslavený jsi Šimone, synu Janášův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale otec můj, který žest nebesí. I já, pravím tobě, že jsi ty Petr, a na teď skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí. A to vědám klíče království nebeského. A což by koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi. A což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. Tedy přikázal učitelníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus. A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedníkům svým, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků a zabít býti a třetího dne z mrtvých státí. Jodved ho Petr počal mu přimlouvat říká: odstup toho tebe, pane, nikoli nestane se tobě toho. Kterýž to obrátí se, řekl Petrovi, jdi za mnou, satane, k pohoršení si mi. Nebo nechápeš těch věcí, které jsou boží, ale které jsou lidské. Když řekl Ježíš učedníkům svým, který do za mnou přijíti, zapřiš sám sebe a vezmi kříž svůj a následujíš mne. Nebo kdož by chtěl duši svou zachovat i ztratit ji, kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezne ti. Nebo co je splatno člověku, by všetkém svět získal, své pak duši uškodil a nebo kterou dá člověk odměnu za duši svou. Syn za jisté člověka přijde v slávě oce svého s anděli svými a tehdáš odplatí jednomu každému podle skutků jeho. Amen pravím vám, jsou někteří ze stojících tuto, kteří neokusí smrti, až ji uzdří syna člověka přicházejícího v království svém.